Розказував про своїх товаришів, із якими знайтраплялися у всякі курйозні пригоди. І кілька разів, наче передбачаючи моє запитання, говорив, аби я не турбувалася за Фаїну Яківну. Вона пристане до нас пізніше, але ж пристане з делікатесами, які їй офіціанці з ресторану діставати не треба. Ліфт підніс нас на сьомий поверх нового 16-поверхового будинку. Фернандель відімкнув двері квартири. Я переступила поріг, і мої очі розбіглися по стінах коридора. І як було не розбігтися очам, коли зразу ж за порогом починався музей старожитностей. На полицях і на гвістках видніли якісь глиняні вироби, цілі та надщерблені, якісь вироби з бронзи та заліза, а також із дерева, з граніту. До стелі було Прикріплено чудернацькі велосипеди, хто знає якої давності, біля велосипедів ярмо з занозами, сідло, кінська вуздечка, ще якийсь сільсько реманент, який навіть бачити мені не доводилося. Над дверима до кімнати чорніли миски та полумиски, старі-престарі, перекрашені наївними рослинними орнаментами. Коридорчик, що вів на кухню, було розтяцьковано жаровнями, сковородами, сточеними іржею, покоробленими, а також ципами, серпами, підковими вухналями. Матеріальна культура минулого, усміхнувся Фернандель, а на моє оторопіння. Без неї не було б матеріальної культури нинішнього дня. Не встигли ми переступити поріг кімнати, як Фернандель запропонував «Ось сідайте лишень на оце поліно, та біля оцього більшого поліна». Я справді таки сіла не на стілець, а на березове поліно-кражалок, яке стояло біля ширшого та вищого поліна, що правило за стіл, і намагалася роздивитися бодай окремі деталі його житла. За склом у шафах на стелажах безліч амфор, глечиків, ваз, кубків. І взагалі речей, призначення яких я просто не знаю, тому що бачу вперше. Старовинні столики з фігурними ніжками, бронзові свічники, грамофон, кілька дзеркал, багато ікон. І картини. Картин зібрано так багато, що вони ліпляться одна до одної, наче воюють за життєвий простір. Ось бронзове люстерко. Фернандель дістає шапи пласку металеву річ округлої форми. Помилуйтеся на себе в бронзове люстерко. Стинаю плечима, заглядаючи в бронзове дзеркало, бо чи можна роздивитися себе на його шерихатій каламутній поверхні? «Можливо, ця люстерко колись тримала в руках можновладна красуня?» – каже Фернандель. «Дзеркало довговічне, ви тільки уявіть!» скільки в ньому відображалося облич. Коли? Ну, скажімо, ще в бронзову епоху, кілька тисячоліть тому. Намагаюся явити і не можу. Чомусь не віриться ні в бронзову епоху, ні в можновладницьких красунь бронзової епохи. Невже і тоді не обходилися без дзеркал? Жіночі пристрасті, завжди пристрасті. Нехай то наша епоха, нехай епоха бронзова. Але що могло відзеркалювати таке каламутне дзеркало? Багато відзеркалювало цілу бронзову епоху. Звідки всі ці скарби у вашій кімнаті? З численних експедицій, відповів коротко Фернандель. Видно, не хотів розмовляти на цю тему. А давайте вип'ємо із золотих кубків. Він відчинив дверця та пузатої старовинної шафи червоного дерева. Як? Ви маєте ще й золоті кубки? Вигукнула я, не стримавшись. Тільки не думайте, що я пограбував якогось давнього скіфського царя. Багато цінних речей я купив у селян, які часто не віддають. Її скарби волею випадку опинилися в їхніх руках. Скажімо, орав сто років тому предок сьогоднішнього колгоспника-механізатора свою ниву, розорав древній курган, от і позбирав усі золоті бляшки та прикраси, бо чому не забрати? Скільки знищено мистецьких речей, а скільки валяються в дядьківських клунях та на горищах у погрібниках отих пам'яток, що колись їх вирили з курганів. Валяються, а дядьки не підозрюють, що то скіфські скарби. Я теж, почуваюся, тільки в нашій посі ніяк не можу полинути дешею.